vijana umoja wao ndo wake umoja wao wazee umoja kitu gani kumbe akatengeneza viyama ninapendana kwa viyama hivyo ninachukiana kwa viyama hivyo hilo ndio sababu ya kusamaratika wa Uislamu wala kwa sababu wa miacha sunna na sisi Allah matuambia wahtasimu bihadidillah jamiaa jami'a ndani kwenye kama ya Allah nyote lao wanakuja watu wanabadilisha aya hii wakilingania umoja Wanasema Allah amesema shika nyote. Hiyo aya hamna kwamba shika nyote hapana. Au alichosema shika maneno kwenye kamba nyote. Sio kwamba shika nyote. Tuandikane majina, hakuna haja kuandikana majina. Atakaishika kwenye kamba ya Mtuma, sisi tuko Na Yeye huwa anasunda ndio anapotakiwa kuwa. Atakaaacha kamba ya Mtuma SAW, akajiengua, amejitanga na watu wa Sunda amenitenga na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu wa, islam, wa Islamu, Uislamu unataka umoja. Watu ashikamane, lakini umoja sahihi ni kushikamani kwenye umoja wa mtume sallallahu alaihi wasallam na masohaba wake. Na ndio maana tunaitwa ahsunnati wal jamaa. Kwani tunacho al-sunna. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaa ni umoja wa maswahaba. Sasa wewe utahitaji al-sunna na jamaa wakati uko kwenye umoja wa shekhe wako uko umoja wa fulani uko umoja wa fulani fulani na fulani na huo ndiyo naitwa uhisbia na mambo makundi makundi katika Uislamu ni Uislamu haya siongei kwa justa naongea kwa hisia kwa sababu hali ya watu wengi waliodai sunna mbaya nini kina tutafuna shida ni nini tumeingia kwenye suna kwa dini ya nabi Leo tenaweza kama mwenye sunna akinyanganywa chao tu akaambiwa kwense leo hutochafisha msikiti kaza kusafisha msikiti tutampa fulani anaacha suna bana wewe leo achia chumba cha msikiti kwa sababu msikiti una kazi nacho ataacha suna kwa sababu kadanganywa chumba cha msikiti wewe bana leo sio sio katibu katibu atampa huyu Alhamdulillah umeifanyia kazi dini basi wewe kwaanze leo siku takimu ataacha sunna ataanza uadui kisa kanyanganiwa ukatibu kisa kanyanganiwa utume kanyanganiwa udini unataka suna, au unataka nini yeke si chama hii ni dini ya Allah Ta'ala ta Allah mwe ni mtu hata kama hana Allah takunyanyua kwa damu na moyumia dini ya Allah Unaweza kuhudumia dini ya Allah na ukaka ukaka ukatia ukati, ukati nguvu kwenye sunna bila kuwa na cheo chochote. Na unaweza ukawa na cheo na kuhudumia sunna. Kwa hiyo kila mtu anayesimama kwenye nafasi yake adue suna ni maisha yake, ni dini yake, ndio pepo yake. Akicheza na sunna anacheza na pepo yake. Ukicheza na sunna unacheza na dini yake Ndio Uislamu. Kwa hiyo katika maneno ya Musa ankanie na msuhaba Anasema mmoja katika wanachuoni eh anatupokelea tukoeana maneno ya Abubakar radiyallahu anhu lakini pia ametokea Al Imam Ibn Battah maneno haya ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu anasema satiiu nasu watakuijiani watu huko mbele huko Wajadilunakum bi shubuhati alqur'an wa yakujadiluni wanakutatizani kwa kutumia shubaha za Qur'ani aya za Qur'ani ambazo zina utata utata tunapambana nao vipi anasema fa jadilum bi sudan wa kamatalu bi leo watu wengi hao ambao wana wa waliganizi wa hofu hapo ni wengi na mtume aliwatahadharisha na wanazungumza aya wakati mwingine wanazungumza Qur'ani wakamatei kwa sunna wakamatei kwa aya kwa sunna lakini kwa ufahamu wa ufahamu nani ta'ala kullu bi au hadithi sahih ni bidalili dalil sio kila anatolea shahidi aya ndani ya Qur'an au hadithi sahihi ya mtumwa salam kakupa ushahidi ule kwa sahih hata iwafikhe fahamu salafis salih mpaka atakapoungwa na ufahamu wao walitangulia fahamu salafis salih hatuwezi kukimbia ufahamu wa masahaba Hawa ndio kiumba bora tunajifakhirisha kunajislisha na wao Tunaleta ahadi sunna watu wa sunna kwa sababu tufuate njia mtume sallallahu alayhi alafu asema nini aljamaa ndio maswahaba hauko sana kusali leo kuna mtu akafuita akisema sala anasikia kutapika hujaelewa hujaelewa nini maana ya salaf wale usipige vita dili katika madina ya ahlu sunna waljamaa as-salaf watupisha tu nini ni salafii maana yake nini nafuata maswahaba ana salafii maana kwa maana ana ahlus sunna wal jamaa kwa hiyo ndio uislamu lazima tufuate ufahamu wa afu wa maswahaba katika kufanyia kazi qurani na sunna huyo ndiye umar bin khattab radiyallahu anhu namana na maswahaba ni ااا اناسما الامام الاوزاعي رحمه الله تعالى الامام الاوزاعي لا بسم الامام سوري محمد بن مسلم شهاب الزوري رحمه الله تعالى كان من مضى من علماءنا هو الزوري في كتاب التابعين والديوه يتغوليا katuka na yule anga wetu akisema al-istiqamu bisunnatil najat kushikamana na sunna ni kufaulu wal ilm yukbad qablan sari'an na ilm tinachukuliwa haraka fanashu biilmi thabati ad-dunya wad-din kubati kuilmu nikuthabiti kadini nadunya kushkamana na suna ni kufaulu al-Imam Malik al-Farani alisema as-sunna mithlu safinati nuh sunna filfana wa jahazi jahazina nabiu man rakimaha najia atakaypanda jahazili ataokoka na tafaulu sasa sisi tunadai sunna mbona tunafeli hatujawapo kweli katika sunna ni ngumu kufuata sunna katika misingi ya sunna hazivyo isome misingi mikubwa ya ni kuisoma sunna tangu umekuwa kuwa umeongeza juhudi ngapi tangu umekuwa kuwa umeongeza hadithi ngapi tangu umekuwa kuwa umeongeza kitu gani katika dini yako mimi maamuma mimi maamuma nani alikuambia maamuma sielewea mamuma ni yule anamfuata imamu dimamu na mamuma kwenye swala hata shehe shehe mwenye elimu kwenye swala akiswalisha ni mamuma na nalini lakini leo watu wanajipa majina hayo hivi wasisome mashehe wakiwaleta misikiti wasome wataki wakobize wamechukua dini wamepamba shehe alafu anakuja na, na maneno ya ajabu kwamba mashehe natuchanganya nani anachanganya wakati sheha somo liko wapi nani anakuchanganya? Kuna pepo ya mashe, kuna pepo ya mamuma. Kuna pepo ya waubini na pepo ya mashe Mche mcha Allah tabarak wa taala. Uko sokoni ukichanganyana kimbingia soko, au ndo unatafuta mbegu nzuri. Ukichanganyana na nyanja unakimbilia kwenye tomato. Ukichanganyana sokoni angilia kwenye mitumba. Useme dunia inachanganya ngoja ni niachi. Ama dini nimesema shehe na kuchanganya. Nani anakuchanganya? Subiri siku ambayo utaulizwa alam yatikum nadhi Ala kuseme mshahemu atachanganya. Mchaoto Allah mtabaraka taala miaka ishirini kwenye sunna utuhi at-tahiyatu. Miaka kumi kwenye sunna hudui wanaume anatakiwa kulala vipi. Unasimamiaje familia yako? Unasimamiaje watoto na lea vipi? Kuna vitu ambavyo lazima wazazi sinae wangekuwa ni soma sunna, walimu wasiwe kwa nashunguka mtoto anakuja hatu yatana namna kula ashapinda kina miaka mitano lakini kinakula na mkono wa kushoto mkono akuria iwezi kunyesha basi gira kidaiishi sisi wanasuna sunna vipi ninataraji Allah atatusuru kweli sisi wanasuna sunna bao tunastahili kunusuliwa ala. na Allah tabarak wa taala alafu tunakuwa na maneno mengi ukilia kizungu wa sunna kakuguza unaanza majungu na vitimi na, bi na fitna he ustazi kafanyakaa msta kafanyakaa usta kafanyakaa ittaqullah wapo wana sunna wasiyosoma ndio wanaotangulia kwa shida kwenye sunna Mema imamu mshafe tunawaomba muwe wakali kwa umini wasiopenda kusoma huyo asiyosoma ndio ndani imani yako unaidhindaje wakati imani hibi kuburuzwa buruzwa kote kwa sababu kusoma. Na ndio maana watu wa waislamu wa ili wasiburuzwe. Unamwambia shehe unja tufundisha hivi. Na tamaa utakuta shehe anasoma kwa wanafunzi wake kwa sababu mwana sunna siku zote ana kiu na ili. Hakati kiu katika kusoma katika dini yake. Lakini leo tumekuwa nashinda wanarakati wa matukio. Kwenda huku kwenda kule suna za kusafirisafiri Suna za wapo za matukio Semina kongabano Watu wako tayari kukodisha gari eh kwa dijodi tano waende kwenye kongamano siku tatu. Akirudi Sheikha Gama, Sheikha Gama kitugani. Mlinzo wale tungempa shehe akatusomeshe hapa. Tusingebadilika nugu zangu tutakuwa hakuna tofauti na tulikotoka. Najua. watu mtoka kwa bid'a akaingia kwenye suna. Tofauti yetu na tulikotoka ni nini? Sasa tutofu hataangalie tofauti ya majengo tunaangalia tofauti wa wanasunna tuna mabadiliko leo kinyume ya kwenye msikiti wa wanasunna swala wanasunna mwanzo mtakawisho waislamu 20 hakuna nyumba kazi hata moja unaona kazi inamwashawasha na nima na sunna wa washia na suruali kakata yameisha kweli ndugu zangu sisi tutapika. tunakufa tunakufa siku hiyo jioni siku hiyo jioni wasi tuwa kama tukiachana nani ataziku kati yetu sasa lazima tuambiane mambo yanayotuhusu tubadiliki sunna ilitukuzwa na wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu maneno ni mengi siwezi so kuyamanesha nimalizia na sawasawa kwamba maswahaba namna walivyoininda sunna katika injio ililinda sunna mtume sallallahu alaihi wasallam eh na yataja tu moja moja lakini yako maneno meme ahli alilm masahaba walilinda sunna mtume sallallahu wa wasallam katika maisha katika uhai wao katika uhai wao walilinda sunna kwa kumtukuza mtume sallallahu wa wasallam na kutukuzia sunna lakini walilinda sunna kwa kusoma walikataa mtume sallallahu alaihi wasallam sunna ili sunna i na sisi tutumie njia hizi. Maswahaba walinisa sunna kwa kumfuata Mtume katika kila jambo. Yote mambo ambayo hayahusiani na dini, mtu anaenda kutaka ushauri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali mfika atua, maswahaba hawezi kufanya biashara, anaenda kumuomba ushauri Mtume sallallahu wa wasallam. Mambo yanahusu familia yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ya rafiki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kila jambo alikuwa analipeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam je sisi mambo yetu yote wana sunna tunayapeleka kwa mtume sasa shehe mtume yuko wapi sunna zake sizipo si unasikowapi wanaozidua si wapo ama washale wa islamia sunna ndio waislamia nafasi ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ndio warithi wa mtume jeu ukiwa na jambo lako na mshauri shehe Ah unajua mshehe hawadi mambo ya hela. Mambo ya pesa. Wewe biashara kwani usiwazunguzia biashara? Unataka kufanya biashara fulani, umemshauri shekhe gani? Kuhusu biashara hiyo. Ukishakula hasara, ukatapeliwa, ukadhulumiwa, ndio nakuja kumwambia shehe kuhusu hasara yako. Shehe anakuambia ufanye biashara gani? Ukimwambia sura ya biashara,ambia biashara hiyo ni haramu. Nye, mtuma mtumba kuzungumzia kilimo mtuma kuzungumzia ufugaji sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maswahaba walikuwa wanapenda kazi zao mambo yao yote kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini katika wanaiwate walilazimiana na mtume na haimya zungutia baada ya kufa mtume sallallahu alaihi salam maswahaba mtume sallallahu alaihi salam katika ndamdo ya kuhifadhi sunna walisafiri wali walifanya kazi ya kuzikusanya Suna za mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitabu wakazikusanya mahala zilipo mtu akijua kuna sunna fulani anayo sohaba yuko nchi fulani mtu anasafiri kwa hiyo katika kazi waliyofanya waliandika waliikusanya zile sunna ni sio hadithi usiona askia kapokea Bukhari kapokea Muslim wamefanya kazi kwa hiyo basi katika kulinda sunna ni kusafiri kuitafuta sunna ilipo leo tunahitaji kusafiri alhamdulillah yani mashaikh wako He, tunapata mtu je uko tayari? Lakini katika njia ambazo walisitumia maswahaba kuzilinda sunna za ni kuwasema waongo katika sunna na kuwabainisha Wapotoshaji na kuwajerui watu na kuwajerui watu na kuwasema watu na jambo hili lilianza kwa sababu eh masahaba walifanya kazi hii waliwajerui watu namal maqta ni hilo kwa jerui wote mtu anayaribu sunna lazima asewe lazima akosolewe nili njia ya kukosoleana ni njia muhimu sana katika kuilinda dini leo watu wengi waislamu wengi wanapiga vita msingi huu wa kukosoleana katika dini ya Allah tبارك وتعالى dini lazima sala la kukosoleana ni wepo halijaje na kosolewa katika hii dini Hatuna mudili ya sikosolewa. Hatuna mufti ya sikosolewa. Hatuna sheha sikosolewa. Hata maswahaba Mtume wa S.A.W walikuwa kikosolewa. Bali eh hata Mtume wa Allah S.A.W alikosolewa na Allah katika baadhi ya mambo. Simenelewa. Hatuwezi kuishi bila kukosolewa. Wala kukosoana kinyume chake tutaishi katika kupambana mafuta kupakana hutana kupenda na kuzugana sugana na kufikiana tutakuwa kama wala allah aliwasema wa minanasi man ya'budu allah ala hadd ketika watu wapo na waamudu allah kimashaka mashaka kiwa siwasi wamegea akipata anatulia kuna mtu kwenye suna kwa sababu ya maslahi ana kwenye suna kwa sababu kuna kumjadabu fulani ananipata wa in asabatu fitna na ninapopata mtihani likadaba ala wajih anabadilika subuhi yale walikuwa na kubana naakata ni walikuwa na pinga na yumbazi ni sababu ya hasabu wala athma bali Allah anazungumzia wa menum ayalmisu ka fi sadaqat mashaikh wa tawala tunakutana nao kuna watu wana kusema vibaya kuhusu sadaqa bado nuko tomina wanapopewa katika sadaka nao wanaridhia wala myuata adhao yashatoni wasipopewa chochote katika sadaka wanakasirika kuna watu wa hivyo yeye alikuwa akisomeshewa mwandayo anasoma bure au akisomeshewa analipwa kopa na analipwa haja msikiti sasa msifika toka pe alhamdulillah akamchukakapo kwa mipanda pana anabadilizia mwenyewe anahamia kwenye suda anatafuta pengine hawa hutofanya hmm. kwa ndugu zangu na msahaba waliihadi sunna pia kwa kukusuwana kwa kusafiri yote haya yana maneno ya wanachuoni lakini lengo ni kuzinduana na kukumbushana haya ndio nataka kusema msahaba waliitukuza sunna na kwa sababu walitambua thamani ya sunna ndio maana wakatoa wa juhudi kubwa katika kuitetea sunna na kuihadi sunna mtume wetu Muhammad sallallahu salam Na visa ni mingi na matukio ni mengi na mifano ni mengi lakini tutosheke na hayo uh, mimi naomba niishie hapa angalau kwa uh, sababu uh, shekhe cha Sheikh Akilu naye ajia salimia atie uh, niongeza kidogo na kile vile tuache kabla cha kwanza maswali kwa watu wengi anongeza mbona nilikuwa namsubiria sema tu hakutoa nafasi ya maswali hapana uko bwana nikimshinda nakwambia siwezi bali ni aibu nakwambia siwezi sina heshima nalo eh mtani beba nitaenda kuuliza wanachuoni huko njia lenyepesi ikiniweza nitarudi eh alhamdulillah Allah atufanyie wepesi baraka kwa uwepo kwa jina la Allah la ilaha illa Allah farah